wala dd'a walla rabbahuma la in ataitana salihan lanakuna minash shakirin yeah, yeah, ndi, katika nafsi moja na katika hiyo hiyo akamfanya mwenzi wake ili akainaye kwa utulivu na anapu mwingilia hubeba mzigo mwepesi akitembea nao anapokuwa mzito wote wawili humomba Mwenyezi Mungu mola mlezi wao kama ukitupa mwana mwema tutakuwa katika wana famma ataehuma salihan lahu shuraka fi ma Fa Allahu amma yushirikun. Basi anapoapa mwanamwema wanamfanyia washirikina Mwenyezi Mungu katika kile kile alichowapa Mwenyezi Mungu ametukuka na huko kushirikisha kwao na ma la shay'an wa hum yukhlaqun ati wanawafanya viumbe kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu nao hawaumbi bali wao ndio wanaumbwa wala yastati'una lahum wala wala hawana uwezo wa ku wala wenyewe hawajinusuru wa in fad'uhum ila al la sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum samitun Na kwenye uongofu hawakufuateni, ni mamoja kwenu ikiwa mtawaita au mkinyamaza innal ladhina tad'un min dunillahi ibadun am thalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin hakika hao mnaoomba asiyakuwa mwenyezi mungu ni waje mfano wenu nyinyi Ebu waombeni nao wakuitikieni kama mnasema kweli. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aidin yabtishuna biha am lahum a'yun yubsiruna biha am lahum a'yun yabsiruna biha am lahum adhan yasma'una biha qul id'u shirakaakum summa kīdūna fanazhurun ya wawa nayo ya kundea au wanayo mikono ya kutetea au wanayo macho ya kuonea au wanayo masikio ya kusikizia sema iteni hiyo miungu yenu ya ushirikina kisha nifanyieni mimi vitimbi wala msinipe muhula inna wali Allahul ladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla hakika mlinzi wangu ni mwenyezi Mungu alieteremsha kitabu na ndiye awalindaye walio wema min na hayastati'un nafrakum wala anfusuhum ya'surun Na nao aoomba asiyakuwa mwenyezi Mungu hawawezi kukunsuruni Wala illa wenyewe usur wa in tad'uuhum ila la yasma'u wa taraahum yanzuruna ilayka wa hum la yubtirun kwenye uongofu hawasiki na waona wanakutazama nao hawaoni خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين شikamana na kusamehe na amrisha mema na jitenge na majahili wa nazgum, in ma yanzaghun nak minash-shaytan nazghun in na uchochezi alim nao chochezi wa sheitani ukikuchochea basi omba ulinzi wa Mwenyezi Mungu hakika yeye ni msikizi mjuzi innal ladhinat taqau idha massahum taifum minash shaitani Iza masahum taifum minashaytan tadhakkaru faidahum mubsirun Haki wa Mungu zinapogusa pepesi za shetani mara huzindukana na hapo huwa wenye kuiona haki وإخوانهم يمدونهم في الغيث ما لا Na ndugu zao wanawavutia kwenye upotofu kisha wao hawaachi وإذا لم تأتيه بآية قالوا لولجت Qul inna ma attabi'u ma yuha ala ilayya min Rabbi hadha basaa'irum Rabbikum wa hudan wa rahmatan yu'minun ishara wa kwa nini hukuibuni? Sema mimi ninafuata yanayofunuliwa kwangu kutokana na Mola mlezi wangu. Hii ni hoja zinazotoka kwa Mola wenu mlezi na uongofu na rehma kwa watu wanaoamini. Wa idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa la'allakum laisomapo Qur'ani isikilizeni na mnyamaze ili mpate ku rehemea wa Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al qawli wal -asal. Waduna aljahri min alqawli bilghudwi wal'aali wala takun min alghafilin Namkumbuke Mola mlezi wako nafsi ni mwako kwa unyenyekevu na hofu na bila ya kupiga kelele kwa kauli asubuhi na jioni wala usiye miongoni mwa wale bika la yastakbiruna an ibadatih wa wa yasjudun Hakika, wali, wali kwa mula wako mlezi awajivuni Wakacha kumwabudu na wanamtakasa na wanamsujudia allahu, Akbar, allahu Akbar. La... ndiye Allah Mwenyezi Mungu aliyekuumbeni hapo mwanzo kwa nafsi moja na akajalia katika nafsi ile ile mwenzie na vizazi vyao vikaendelea kuwepo, na yimlikua mume na mke basi alipomwingilia akachukua mzigo mwepesi na ndio mimba changa inapokuwa kama pande la damu na pande la nyama mimba ikiwa nzito katika tumbo lake huyo mke mume na mke humomba Mola wao mlezi wakisema Wallahi ukitupa mwana mzima asiye na ila katika umbo lake tutakushukuru kwa neema yako. Akishawapa wakitakacho, huwafanya masanamu ndio washiriko Mwenyezi Mungu mtukufu katika ile zawadi yake ya ukarimu kwa kuyatambikia kama kwamba ndio wanayashukuru. Na Mwenyezi Mungu pekee ndiye anestahiki kushukuriwa. Yeye ametukuka, hawezi kuwa kama hiyo miungu yao ya kishirikina. Je Inawafalia kumshirikisha Mwenyezi Mungu na masanamu yasiyoweza kuumba kitu bali hayo yameumbwa na Mwenyezi Mungu wala hayawezi kuwasaidia hao wanaoyaabudu wala hayajisaidii wenyewe akitokea mtu kuyashambulia na nyinyi mnaoaabudu masanamu mkiaomba hayo masanamu ya kuongozeni mpate mnachokipenda hayakuitikieni hayo umetakayoo ni sawa, sawa kwenu kuwa hapana faida ya kuwaomba au mkinyamaza. Hali yao haibadiliki vyovyote vile. Hakika hao mnaoaomba badala ya Mwenyezi Mungu na mkataraji nafuku wao. Wao wenyewe wanamnyenyekea Mwenyezi Mungu kwa hukumu ya maumbile yao. Kwani yeye Mwenyezi Mungu amewafanya wafuate amri yake mfano wenu nyinyi. Kama nyinyi mnasema kweli katika madai yenu kuwa hao wanaweza lolote basi watakeni na wao wakutimilizieni bali haya masanamu ni duni kuliko nyinyi kwa kuumbwa na kuwa kwani wao wana miguu ya kuendea au wana mikono ya kukingamadhara asikupateni wayasiwapate wenyewe au wana macho ya kuonea au masikio ya kusikia hayo mnayoyataka wakakupeni hawana chochote katika hayo vipi basi mnawashirikisha hao na Mwenyezi Mungu na ikiwa nyinyi mnadhani kuwa hiyo miungu ya uongo inaweza kunidhuru mimi au mtu yote, basi iiteni na mfanye njama zenu pamoja nao kama mtakavyo bila kunipa muhula wala kungoja hao hakika hawawezi kitu basi msini na wala mimi siwabali hakika msaidizi wangu wa kuninusuru nanyi ni yeye Mwenyezi Mungu ulizi wangu uko kwake na yeye ndiye aliyonteremshia kurani. Na yeye pekee yake ndiye anewanusuru waja wake walio wema. Na hayo masanamu mnayotaka kwao msaada badala ya Mwenyezi Mungu hayawezi kukusaidieni nyinyi wala kujisaidia wenyewe. Na ukiwataka uongofu katika alio naheri nanyi hawalisikii mbele yenu li cha kukuongozeni. Unawaona wanavyokukabili kama kwamba wanakutazama na kumbe wao kwa hakika hawaoni kitu. Ewe Nabii, waachilie mbali hao majahili, naendelea katika dini ya dawa, yani ya wito, na wachukulie watu kwa lioepesi kwao, na waambrishe kila jambo nalopendeza na kuingia kilini. Na shetani akikuchochea kwa wasiwasi ili apate kukuachisha ulioamrishwa, kama vile kukasirika, kushikilia kwao mambo ya shari, basi omba ulinzi wa Mwenyezi Mungu akuepushe naye huyo shetani. Kwa ni Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na kujua kila linalotokea. Hakika wale wa mchao, Mola wao mlezi, na wakaweka baina yao na maasi kinga cha kuzuia uchochezo shetani, unawapitia kuachisha yaliyowajibu wao. hukumbuka uwadui wa shetani na vitimbi vyake. Kwa hivyo hao wanaiona haki, basi ndiyo wanarejea. Na ndugu zao mashetani nao ni hao makafiri mashetani huwazidisha upotovu kwa kuwajaza wasiwasi tena hawa makafiri hawaachi upotovu wao wakazingatia na usipowaletea makafiri ishara wanayoitaka kwa inadi na ukafiri husema kwa nini hukuitaka au hukuizuia makusudio yao ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akizibuni aya zote waambiye mimi sifuati ila Qur'an ninayofunuliwa kwa wahi kutoka kwa Mola wangu Mlezi. Na waambie hii Kur'an ni hoja zinazotoka kwa Mola mlezi wenu, hukuonyesheni njia za haki, nayo ina uongofu na rehma kwa waumini, kwa sababu wao wanaifuata kwa vitendo. Enyi waumini, mkisomewa Kur'an isikilizeni kwa masikio yenu, mpate kuzingatia mawaidha yake. Na msikilize vizuri mpate kuipata rehema. mtaje Mola wako mlezi ndani ya nafsi yako, upate rahisi kuwa upo karibu na Mwenyezi Mungu kwa kumnyenyekea na kumhofu bila kupiga makelele bali juu kidogo kuliko kwa siri na chini ya kudhihirisha kwa maneno. Na umtaje na umkumbuke asubuhi na jioni ili uanzie mchana wako kwa kumkumbuka Mola wako mlezi. Na uhitimishe kwaayo vile vile. Na wakati wako wote usigafilike na kumtaja na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hao waliokaribu na Mola wako mlezi kwa utukufu na takrimu, hawatatakabari wakaacha kumwabudu. Na wanamtakasa Mwenyezi Mungu na kila lisiofaa kwake. Na wanamnyenyekea yeye.